comunicar que tenim zones de la ciutat inundades, concretament la part de Vilatenim, Mar Cadalam, les Moragues, amb una previsió de més pluges per les properes hores, que faria que aquesta situació es pogués agreujar en quant a la situació d'inundabilitat i d'inundació, i per tant hem previst i està en marxa en aquests moments un dispositiu en vehicles especials que permeti recollir i traslladar a totes aquelles persones que puguin tindre situacions eh, especials, persones grans, i eh, oferir-los la possibilitat, la necessitat, diria, de traslladar-les a zones de Figueres on puguin ser ateses en qualsevol cas, en qualsevol moment que puguis haver-hi una emergència. Per tant, primera eh, comunicació és... Està preparat el dispositiu per traslladar a totes les persones que viuen en aquestes zones que estan patint aquestes inundacions i portar-les a llocs de figueres a on puguin ser degudament ateses. Com he dit, hi ha una previsió de més pluges a partir de les 12 hores i, per tant, hem de preveure que aquesta situació, que ja és especial, i vull dir especial en quan el nivell de les pluges que s'han produït eh, i que es donen cada molt i molt de temps i que, eh, com ja és notori, han provocat alguna altra situació complicada en la ciutat. Aniré de menys a més fent relació d'incidents que s'han produït. A la plaça triangular, l'aigua ha provocat eh, i ha arrencat determinats trossos de paviment Eh? i eh, que això bueno, està controlat no té més problema a la zona davant del Consell Comarcal també s'ha provocat una situació que ha estat ja controlada en què l'aigua també ha provocat uns incidents però el lloc en més notorietat ha estat a la Rambla en què la Riera eh, s'ha menjat una part del mur a la part baixa de la Rambla a tocar ja el monument de Narcís Motoriol, i eh, ha fet i ha provocat que una part del paviment de la Rambla cedís i eh, dos arbres centenaris han caigut. Eh, amb el muntatge que hi havia de la Fira de Nadal, dos casetes han quedat també afectades per aquesta caiguda dels arbres i eh, això ens ha portat a fer una valoració immediata tenim a tots els serveis tècnics hem constituït el gabinet de crisi que portem des de primera hora del matí reunits aquí a la seu de la Guàrdia Urbana amb eh, tots els tècnics municipals, les empreses de serveis, FICERSA Ecoserveis, Guàrdia Urbana tècnics municipals i valorant el que ha estat aquest incident i aquest... I Mossos d'Esquadra I Mossos d'Esquadra de... com apunta molt bé el cap de la Guàrdia Urbana i eh... La valoració d'aquests danys que s'han patit a la Rambla ens fa veure que hem d'actuar amb immediatesa, hem contactat amb empreses subministradores per a produir, per a fer, per a reforçar el forat, l'esborany que és notori i que afecta a la calçada de baixada de la Rambla que vist des de la part de la dreta de la Rambla es pot veure com ha quedat buit i que per tant una nova, una nova baixada d'aigua podria produir una situació indesitjada bueno, Això que aquests treballs eh, són necessaris fer-los en caràcter d'urgència provoquen que tota aquella part de la Rambla l'accés a les finques quedarà restringit i, per tant, s'està fent un treball per part de la Guàrdia Urbana de comunicació a tots els veïns que aquests treballs s'han de realitzar i que aquells que només tinguin accés des de la Rambla és convenient, jo diria que és necessari, que es traslladin mentre durin aquests treballs de reforçament. Els que tenen accés des de la plaça Josep Pla, des de l'altre eh, costat, aquests veïns poden continuar a casa seva perquè, evidentment, tenen aquest altre accés que eh, els hi permet eh, poder estar eh, a la seva casa mentre es durin aquests treballs de reforçament. El temps que duraran aquests treballs de reforçament eh, no serà eh, una obra que eh, es permeti que ens pugui fer amb hores, eh, probablement ni en dies, sinó que això necessitarà perquè eh, els danys que provoca l'aigua i que ha provocat, en aquest cas, han estat eh, importants i, per tant, es necessita, repeteixo, reforçar tota la calçada que en aquests moments no té base eh, i eh, això comportarà unes obres importants que s'hauran de fer. A part d'això, necessitarem fer una valoració de eh, tots els trams anterior i el posterior en aquest esborant per a veure quina és la situació actual que tenen i poder també, en el seu cas, fer les obres necessàries per a reforçar-les. Si em permet eh, explicar que tenim també eh, tots els voluntaris de protecció, civil, de protecció civil de la ciutat activada comptem amb els serveis, amb els voluntaris a Creu Roja i que eh, com a centre d'acolliment de la ciutat i també si cal de la comarca tenim el poliesportiu municipal com així s'ha fet en altres, altres ocasions S'ha acollit algú ja? Eh, sí, el que passa que ara no us ho puc quantificar-ho, eh, eh, perquè eh, independentment sí que teníem gent a primera hora de la nit que hi havia una trentena de persones que sobretot a la zona d'oci nocturn s'han trobat amb l'avinguda de l'aigua no els hi ha passat res, només que han tingut que de deixar el vehicle, el vehicle en, en allà, eh, colgat en l'aigua i llavors en un primer moment eh, s'han col·locat en dependències del Creu Roja i després posteriorment els hem adequat cap a eh, el pavelló polideportiu. Eh, en el transcurs del matí quan podem quantificar la gent que tenim ja us ja us Un parell de recomanacions que eh, eh hem... He vist eh, absolutament necessàries. Per una banda, eh, recomanar a la gent que no es moguin de casa durant les properes hores donat l'estat de situació dels accessos a Figueres. Recordem que eh, molt complicat l'accés des de roses, la carretera Nacional 2 ha quedat oberta ara fa poquet, mm, una vegada ha retirat algun vehicle que havia quedat en allà aturat, però com la previsió és de noves pluges, eh, si us plau, que la gent no es mogui, que es quedin a casa i eh, si s'han de fer trucades en els serveis d'emergències que siguin només en casos greus per evitar col·lapsos Una pregunta sobre el, el, el, els treballs de, de reforç, obres comencen ja sí. ara mateix sí. o és impossible començar per l'estat en què es troba la rambla, per l'aigua que hi ha, etc. Els treballs de reforçament eh, els hem d'iniciar amb caràcter absolutament immediat ara bé el treball significa, lo primer, una diagnosi i aquesta és la que s'està realitzant en aquests moments per part de tots els serveis tècnics i les empreses municipals. Feta aquesta diagnosi, eh, abordarem amb caràcter immediat els treballs de reforçament. No és quelcom que puguem deixar, eh, eh, és una situació d'aquelles que administrativament eh, se'n d'absoluta urgència i que, per tant, afrontarem amb aquesta urgència.